A nyomok A polgármester rossz bakargatta meg a fejét. Nem értette, miért éppen őt ráncigálják bele ebbe a hülye ügybe. Bizonyára van a csendőrségnek megfelelő szerve arra, hogy megvizsgálja alkalmazottai elmeállapotát, ha meg nincs, akkor éppen ideje, hogy szervezzenek egyet. Milyen alapon rugjon ki bárkit is, vagy tegyen javaslatot a felfüggesztésére? Vége el az ördög! Amikor befejeződött a kihallgatás, és a sápadképű gyilkossági zsarúval egymással szemben ültek a kis asztalkánál, ismét csak megvakargatta a feje bóbját. Magának mi a véleménye, Szerzs? A polgármester régóta ismerte a sápadképű zsarút, tudta róla, hogy becsületes és jó indulatuk. Ezúttal, mintha zavart látott volna a tekintetében. – Hát, nem is tudom, – mondta az felvonva a vállát. – Illetve talán sejtem. – Mit sejt? – A zsarú a kérdésre kérdéssel válaszolt. – Látta azt a lányt? A polgármester húnta a szemét. – Láttam. – Maga mit tenne, 23 éves lenne, és egy kis falucskában a hegyek között össze lenne zárva ezzel a lányjal? Akihez ráadásul nem is közeledhet, hiszen tiltja a hivatali fegyelem. Azt hiszem köpnék a hivatali fegyelemre mondta a polgármester. Csak hogy ő 23 éves, és a karrierje mindennél fontosabb a számára, mint hogy az öné is az lehetett 23 éves korában. Valószínűleg ön sem tett volna semmi meggondolatlanságot Lehetséges dörmögte nem sok meggyőződéssel a polgármester. Ezért aztán kialvatlan, frusztrált és halucinált. Egészen biztos megváltozna a helyzet és helyreállna a világ rendje, ha egyszer csak egy ágyban találnák magukat. Gondolja? Biztos vagyok benne. Na de, hogy a fenébe csináljam? Én, mint polgármester, mégsem mondhatom neki, hogy kapja el ezt a kis bögyös csirkét, és addig kise se engedje maga alól, amíg fél hótra nem cincálta. Különben is. A vénasszony eltűnése ezzel még nincs megmagyarázva. Ez igaz, csak hogy Mári néne köztiszteletben álló boszorkány, aki az év jelentős részét csavargással tölti a hegyek és a bozótosok között. Gondolt egyet és lelépett. Majd előkerül. Ha csak nem szenderült jobb létre. Ez sem lenne éppen meglepő, hiszem közel jár a kilencvenhez. És a kicsik? Tündérmese. Éppen annyi a realitása, mint a hét törpének. Igen, igen, bakargatta meg újra a fejét a polgármester. Azért csak eltűntek néhányan arra felé. Ez is igaz, csak hogy nyom nélkül, kivéve azt a pasast, akinek hiányzott a szíve. Szeretném fölhívni a figyelmét, hogy a hegyek között a kőkorszaktól kezdődően már jó néhányan eltűntek. Tudja, mennyire örülnek ennek a régészek? Ha nem ez történt volna, nem lenne Ötci, az apesi ember, és más Gletcher-leletek sem. Ami pedig a többi eltűntet illeti, az emberek gyakran lépnek le, hogy aztán soha többé ne kerüljenek elő. Fiatal legények, akik beállnak a légióba, vagy szejbe mennek, ahol Netán a tengerfenekén végzik. Apropó, elmehetnénk együtt ebédelni? Maradt még a vendéglőben abból az ürűsültből. Mit gondol? Lamartin lehajtotta a fejét az ülésen, és hallgatott. Érezte, hogy forró hullámok lükteknek át a koponyáján, mintha tenger hullámozna a belsejében. Hülyének nézték, nem is vitás. Hülyének, akinek nem lehet adni a szavára. Hülyének néztek, mondta azután hangosan is. A lány szomorúan pislantott rá. Ne vegye annyira a szívére. Ne vegyem, hiszen én csendőrhadnagy vagyok. Márpedig, ha egy csendőr had nagy hülye, akkor az nem lehet alkalmas a feladata ellátására. Ezt ők sem mondták, de éreztették velem. Magának mit mondtak? A lány megvonta a vállát. Nyószerével semmit, hiszen én csak adminisztrátor vagyok, tizedesi rangban. Még fegyverviselési engedélyem sincs. Számít az? Persze, hogy számít. Mari nénét sem hitték el, – Sejtettem, – sóhajtotta a lány. – Ezek nem törődnek eltűntő regasszonyokkal. – Miába mondtam nekik, hogy a kicsik kapták el. – Úgy néztek rám, hogy jobban láttam abba hagyni. Lamartin elkeseredetten a kormányra csapott. – Talán fejbe kéne lőnöm magam. A lány riadtan nézett rá. – Még csak az hiányozna. – hajtnál, hogy a kicsik győzzenek? – Mert ha maga kinyírja magát, ők győztek. – Hát, ha valóban nincsenek is. Éppen maga mondja. Akkor mit csináljak? Fütyüljön a polgármesterre, mint ahogy fütyülök rá én is. Harcoljon tovább. Hogyan harcoljak? Szerezzen bizonyítékokat. Ma délután például felmehetnénk a hegyre, hogy nyomok után kutassunk. Megpróbálhatnánk megkeresni a lián csapdát, amivel elkaptak bennünket. Rendben van, bolintotlan Mártin rövid gondolkodás után. Menjünk fel, és keressük meg! Négy óra felé járhatott az idő, amikor megállították a kocsit a hajdani láp szélénél. Kicsit távolabb kezdődött az a bokros rész, ahol elkapták őket. Lamartin megvizsgálta a fegyverét, majd a lánynak adta. Csak akkor lőjön, ha kiabálok, és úgy, ahogy tanítottam. Két kézzel fogja, és Jól van, jól szakította félbe a lány. Felőlem mehetünk. Holt biztos, hogy nem lesz szükségünk rá. Napban sosem jönnek elő. Először ott torpanttak meg, ahol a szív nélküli pasos testét megtalálták. Ott csúsztak el egymáson a földrétegek mutatta Lamartine a lánynak. Sofit azonban nem érdekelték a földrétegek, főleg annak ismeretében, hogy Mári néne már teljes 24 órája nem adott életjelt magáról. Megkerülték a feltúrt sír helyet, majd átvonultak a lápon. Lamartin meglepve látta, hogy a fűcsomók aljában ittott vízcsillog Talán nem is olyan sokára ismét vízzel telnek meg a föld alatti víznyelők, s ha a minden ható is úgy akarja, évek múlva már ismét láb aki a fűcsomók helyén. A félelmetes hely, ahol majdnem megölték őket, napfénynél már közel sem volt olyan félelmetes. A fákon madarak énekeltek a napsugarak szelét sárga fénye éppen hogy átszűrődött a fák lombján. Sofi összerászkódott, amint megpillantotta azt az előre ugró faágat, amelynek a képe akkor vésődött az eszébe, amikor az inda a köré csavarodott. Biztos volt benne, hogy arra erősítették fel a lián csapdát. Megállt és felmutatott az ágra. – Itt volt a lián. Lamartin is felnézett a fára. – Lehetséges, – mondta. – Nagyon is lehetséges. – Tartsa nyitva a szemét. – Letámasztotta a puskáját a fa maga pedig kapaszkodni kezdett felfelé a törzsén. Sophie eltártotta a száját meglepetésében. Nem hitte volna, hogy ez a szeretetre méltó, imádnivaló városi csendőr képes fájmászni egy fára. Honnan is tudhatta volna, hogy egy nyári vakáción La Martin messze a legjobb famászó volt valamennyi társa között. A lián természetesen már nem volt a fán. Lamartin mégis végig ügyeskedte magát az ágon. Feje fölé emelte a kezét, és a kisebb ágakba kapaszkodott, hogyha megcsúszna a sportcipője, lehetőleg ne essen a lány nyakába. Elvégre nem vennék jó magát, ha a lány azt látná, hogy a felettese egy balfácán. Amikor aztán meglátta a horzsolást az ágon, egy csapásra megfeledkezett a beosztott főnök viszonyáról. Van itt valami, hajtotta félre izgatottan az ágakat. Alig, hanem találtam valamit. – Mi csodát? – kérdezte a lány. – Horzsolásokat a kérgen. – Az az érzésem, hogy ide szerelték fel a csapdát. Itt volt átkötve. Félszemével lepislantott, de nem látta oda lent Szofit. Ahol az előbb állt, már nem állt senki. Még egyszer a horzsolásokra nézett, aztán óvatosan odéptolt néhány vékony ágat az orra elől. – Sofi, szólongatta halkan a beosztottját. – Hol a csodában van? Azt hiszem, szükségem lesz a fényképezőgépre. A lány erre sem válaszolt. Lamartinba egyetlen másodperc alatt úgy beleszorult a levegő, hogy csak jó reflexeinek köszönhetően nem zuhant le a földre. Forró hullámok futottak át a testén, és a forróság ellenére hideg veríték verte ki. – Szofi! – suttogta az ágaknak. – Hol van Szofi? – Te jó úristen! – döbbent belé a felismerés – a stukkeromat odaadtam Szofinak, a puskát pedig a gyökerekhez támasztottam. Hogy lehettem ekkora barom? Addig-addig nyújtogatta a nyakát, amíg sikerült megpillantania a fagyökereit, és a hozzájuk támasztott fegyvert. Ha elérné, valahogy… Már-már eleresztette volna az ágat, hogy akár kéz- és lábtörés árán is a puskájához jusson, amikor megveregették hátulról a vállát. Most már igazán csak az Isten segítette, hogy nem puffant le a fűre. Na, és természetesen Szofi. Amikor a vakrémülettől megbénítva eleresztette a feje fölött az ágat, a lány elkapta pulóvere ujját és egyensúlyba segítette. – Nyugalom, csak én vagyok itt magam mögött. Szeretném megnézni azokat a horzsolásokat. Lamártin had majd ordítani akart, tiltakozni, leszúrni a lányt, felfüggeszteni, kirúgni a testülettől, becsukatni, száműzni a boszorkányok szigetére. Idáig jutott, amikor Sophie, megnyalva ennivalóan piros ajkát a faágon lévő fehér csíkra mutatott. Ez az? Lamártin becsukta a száját, bár még mindig érezte a hátán a hideg verítéket, a forró hullámok már elhaltak a fák ágai között. Mit keres? lihegte megkönnyebbülve. Nem megmondtam. Szofi kibontott hajával, mászástól kipirult arcával, úgy ült az ágon, mint egy hegyke kis erdei tündér. Minden e hegyke volt. Előre szimatoló fitos kis orocskája, ringatódzó keblei, s még a fenekét is hegykének látta, ahogy könnyedén meglovagolta az ágat. Elvégre az én nagynényém, jogom van megtudni, Lamartin végre magához tért. Csak akkor, ha Engedét adok rá! A lány minden kacélság nélkül megigazította a szemébe hulló haját. Nem ad? Lamartin lehorgasztotta a fejét. De adok. Ettől a pillanattól kezdve mindketten komoran maradtak. A fakérgéből kérgéből kidörzsölt fehér csík úgy nézett szembe velük, mintha csak figyelmeztetni akarná őket, hogy ami egyszer megtörtént, az még egyszer megtörténhet. Liánt nem lát? Akárhogy is forgatta Lamartin a fejét, liánt nem látott. A lány egészen az ág végéig merészkedett. Amikor visszatért az egyensúlyát, tökéletesen visszanyert Lamartinhoz, szomorú volt a szeme. – Nincs semmi idefent, lemehetünk. Ahogy leértek, Lamartin Le körbejárta a fát, és még a bokrok közé is bemerészkedett. Legnagyobb megdöbbenésére csak a saját lábnyomát és Szofiét találta a talajot. Sem a kicsiknek, sem Mári néninek nem volt lábnyoma. Pedig ott állt, bizonygatta a lánynak, mintha bizony az kételkedne saját nagy lítében. Ott állt, onnan jött ide hozzánk, mintha most is látnám, ahogy görnyedt háttal felénkoson. Kell, hogy legyen, noma. Nem volt, mint ahogy a kicsik sem hagytak nyomokat maguk mögött. Lamartin négy kézlábra ereszkedett és elindult a bokrok felé. Ha kell, akár fűszállanként vizsgálja át a környéket. Jó egy órája keresgélt már reménytelenül a bokrok között, amikor Szofi odalépett hozzá. Kér egy szendvicset? Nem, mondta Lamartin magorván. Attól még nem jutunk közelebb a megoldáshoz, ha hien hal. Lamartin sóhajtott, és belátta, hogy a lánynak igaza van. Elvette tőle a szendvicset, majd nyomban le is tette a legközelebbi bokor aljába. Öt perc alatt végig megyek ezen a csapáson. Nem szeretném összekeverni. Sophie felsóhajtott, és a bokor alárakott szendvicsre nézett. Édes Istenem, ad, hogy előkerüljön, Mari néne! Nézte a szendvicset, és csak nagy sokára vette észre a szendvics körül húzódó vonalakat. Mintha egy keskeny, hosszúkás gyerek lett volna. Eltátotta a száját, és még nyelni is elfelejtett. Úgy állt a szájában a kolbász mint a vezúv kitörésekor a szerencsétlen pompai strázsa. Ha-ha-ha-ha-ha-had ha, nagyúr! Hebegte. Ha-had nagyúr! ingerülten fordult hátra. Éppen pár másodperccel korábban csipkedte meg néhány vörös hangya a lábszárát. A szendvicse! A, a szendvicse! Mondtam, hogy azonnal megyek. Újabb hangyasípések, újabb vakaródzás. A, a, a szendvicse! Érzett valamit a lány hangjában, ami nem tetszett neki. Hátra fordította a fejét. Sophie sóbálványnál válva merett a mellette zöldelő bokorra. Lamartin felpattant és összerántotta a szemöldökét. Hm, történt valami? A lány tétuván felemelte a kezét. A szendvicse... Mi az ördög van a szendvicsemmel? Egy nyom közepén. Ez egy nyom... Talán a kicsik nyoma. Lamartin futni kezdett a bukor felé. Szótlanul külöttek a terepjáróval az erdei úton. A földből kiemelt nyom a nyomrögzítés szabályainak megfelelően ott pihent mögöttük a hátsó ülésen, egy cipős dobozba zárva. Lamartin a lányra pislantott. Sophie nem látszott öröm, hogy végre siker koronázta a kutatásaikat. Hogy is látszott volna, amikor Mári néne helyett csak egy nyomot találtak, ráadásul az sem az övé. Végül is Lamartin törte meg a csendet. Megtaláljuk. Biztosan meg fogjuk találni. Talán csak... Elkoborolt egy kicsit. Aztán abba is hagyta. Maga is érezte, mennyire hamisan csengenek a szavai, hiszen Mári közvetlenül azután tűnt el, hogy segített nekik megszabadulni a kicsiktől. Máriné az édesanyja testvére? Nem, rázta meg a fejét Szofi. Az édesapjájé? ésem La Lamártin bevette egy kanyart, majd gázt adott a kocsinak. A nagyszülei? Azokésem. sem. Lamárti nem értette a dolgot. A lány egészen idáig arról beszélt, hogy Mári néne a nagynénje. pedig az ő fogalmai szerint a nagynéni az imént említettek közül kerül ki. Úgy gondolta, talán kisé eltereli Sofi figyelmét nyomasztó gondjairól, ha a rokonsági fokozatok iránt érdeklődik. Itt a Pireneusokban bizonyára más formái is vannak a rokonságnak, mint ahonnan ő jött. – Nálunk azt mondják nagynéninek, aki a szülők testvére, vagy esetleg a nagyszülőki. Maguknál ez hogy van? – Pontosan ugyanúgy – mondta a lány. Lamártin óvatosan kikerült egy hegy legőrdült legördült nagyobb bacska követ, és a lányra pislantott. – Maga mindeddig úgy beszélt róla, mintha nagynénye lenne. – Bizonyos értelemben az is – a Szofi. – A nagynéném is, meg nem is. – Ez hogy lehet? – úgy, hogy nem vérszerinti szerinti nagynénén, az anyám úgy fogadta a testvérévé. Lamartin majd elereztette a kormányt meglepetésében. – Hogy az ördögbe is van ez? – Mári néne nyolcvan körül lehet, Sophie húsz. – Akkor mennyi lehetett Sophie anyja, ha olyan valakit fogadott testvérévé, aki ma nyolcvan éves? Sophie Lamartin pillantott. Látta a meghükkenést az arcán, a keserű gondolatai ellenére is csak nem elnevette magát. Ne gondoljon boszorkányságra, az anyám 35 éves volt, amikor a testvérévé fogadta Mári nénét. Ő akkor volt olyan hatvan. Hogy az ördögbe? Oda kint laktunk egy tanyán, az erdők és a hegyek alján. A tanya apámé volt, és amikor meghalt, mi maradtunk benne egyedül. Azok, akik segítettek apámnak, idény munkások, napszámosok, leléptek. Úgy látták, nincs biztosítva a jövőjük egy asszony irányítása alatt. Mint kiderült, bizonyos értelemben igazuk is volt. Nem mentek a dolgok akkoriban valami nagyon jó felénk. Még kicsi voltam, de emlékszem rá, hogy hosszú ideig szinte csak kenyeret ettünk és tejet ittunk. Aztán egyszerre csak megjelent Mári néne. Csak úgy? Csak úgy. Bejött az udvarunkba. Még szerencsé, hogy a kutyák nem szedték szét. Ezt persze csak akkor gondoltam, mert később már nem gondoltam volna ilyesmire. Valóban. Mári nem félt a kutyáktól, inkább azok féltek tőle. Még a legvadabb szelindek is meghonyázkodott, ha rájuk nézett. Csettintett a nyelvével, mire a kutyák eltakarodtak. Bizonyára így tett a mi kutyáinkkal is. Pedig ha látta volna őket, pireneusi pásztorok voltak. Még a farkasoktól sem ijedtek meg. Mári néne előtt azonban kezes bárányjá szelidültek. Hát ez érdekes. De még mennyire az? Csak később tudtam meg anyámtól, hogy Mári néne a lábból jött. Nehezen beszélt, és nehezen gondolkodott. Ez mit jelent? Anyám szerint, amikor betért az udvarunkban, alig néhány szót ismert. Anyám azt hitte spanyol, és valahogy átkeveredett a határon. Aztán gyorsan megtanulta a nyelvünket. Lamartin egyre növekvő érdeklődéssel hallgatta Sophie szavait. Mindig is érezte, hogy nincs minden rendjén az öreg asszony körül. Például az a fényes valami, amivel elvágta a lihán kötelet. Ki az ördög lehet ez a Mári nénye? Mit mondott? Honnan jött? Eleinte anyám még kérdezgette, aztán feladta a reményt, amikor Mári néne csak a vállát vonogatta. Úgy gondolta, ő maga se tudja, honnan jött. Hallott már mauli a dzsungelgyermekéről, igaz? Hát, Mári a lábgyermeke volt. Anyám úgy gondolta, hogy fiatal korában valahogy betépett a lába, ott egyedül nőtt föl, ezért talán beszélni is alig tudott. Hogy végül is miért hagyta ott a lápot, soha nem tudtuk meg. Minden esetre rövid idő alatt nélkülözhetetlenné tette magát nálunk. Anyám már az idegbaj határán át, amikor felbukkant Mári Mintha angyal szállt volna a tanyánkra. Mári kezébe vette a dolgok irányítását, és attól kezdve ment minden, mint a karikacsapás. No csak, Mári embereket fogadott messze földről. Lámártin ismét csak meghökkent. Messze földről, Mári messze földre utazott. Őszintén szólva, nem sokat tudok erről, mert akkor már nem ott laktam a tanyán, hanem a kollégiumba kerültem. A liceum kollégiumába. Anyámmal csak ritkán találkoztam. Mári nénével még ritkábban. Egyszer ugye meglátogatott, de nem volt benne sok köszönet. A lányok Mári nénére fogták Bella esetét. Ki volt az a Bella? Egy dög. Egy osztálytársam. Éppen előző nap esett nekem, és nyúzta le a képemről a bőrt. Nagy kövér Debella volt, mindenki félt tőle. Egy napon meglátogatott Mári néne. Nevetséges volt abban a furcsa ruhájában, amiben jött, még sosem láttam rajta. Emlékszem, kint ültem az iskola lépcsőjén, amikor felbukkant az utcán. Kicsi volt, töpörödött, a ruhája meg tiri tarka, csoda tudja, hol vette. A lányok szerencsére nem figyeltek fel rá. Mári néne odajött hozzám, és leült mellém a lépcsőre. Én meg a nyakába borultam, és elsírtam magam. Szerettem a líceumban lenni, és talán még jobban szerettem volna, ha Bella nem esik néha nekem. Ennek ellenére a tanyára is vágytam vissza. Mári a hátamat simogatta, aztán megkérdezte, kikarmolta meg a képem. Nem akartam elárulni Bellát, de egyszerűen nem tudtam tartani a számat. Azt vettem észre, hogy töviről hegyire elmondok neki mindent. Mári csak ennyit mondott, Bella megérdemelni, hogy kitörjön kezelába. Csak ennyit. Én meg, amilyen locsifecsi voltam, elmondtam néhány lánynak. Mit gondol erre, mi történt? Kitört a kezelába, mondta komoran Lamártin, és legszívesebben megállította volna a kocsit. Honnan tudja? Mert bizony kitört. Amikor délután Bella felállt a legfelső lépcsőfokra, hogy szokásához híven megfenyegessen valakit, lezuhant a lépcsősoron. Eltörte mindkét kezét és mindkét lábát. Mári szerencsére már felszívódott, mert a lányok még meglincselték volna. Nem szerették ugyan Bellát, de az öreg asszonyokat sem. Bella a ráadásul égre földre esküdözött, hogy a lépcsőleg tetején meglökte valaki. Hiába fordult esés közben hátra, nem látott senkit. Biztos elrejtőzött az illető a bejárati ajtó mögé. Még szerencse, hogy éppen három lányjal tárgyaltunk valamiről a szökőkút mellett, mert biztosan ránk volna. Minden esetre attól kezdve Bella nem mert hozzámérni. Honnan hozatott embereket a tanyájukra? Hm, ki tudja. Mári megvoltak a maga útjai. Anyám szerint legtöbbnyire úgy ment a dolog, hogy anyám elmondta neki, mit kellene megcsinálnia, Mári néne és eltűnt anyám szeme elől. Mire estére hazaérkezett, a munka el volt végezve. És nagyon olcsón. Azt mondta, arra járó napszámosokkal végeztette el a munkát. Anyám később már nem is érdeklődött a részletek után, megelégedett annyival, hogy Mári néne mindent elintéz. Nahogy aztán a betegsége előre haladt, Mári néne még a gazdaságot is elhanyagolta miatta. Csak ült anyám mellett és gyógyította. Fűvekkel, kenetekkel, főzetekkel. Sajnos mind hiába. Anyám a halála előtt még hivatalosan a testvérévé fogadta Mári nénét, ami annyit jelentett, hogy én öröklöm ugyan a tanyát, de soha nem dobhatom ki belőle. Mintha bizony ki akartam volna. Azóta is ott lakik? Látja, ez érdekes. Bármennyire is szeretett a tanyán élni, úgy látszik elegelet belőle. Ez már jócskán anyám halála után történt. Mintha félt volna odakint. Rábírt, hogy adjam el a tanyát, Tegyem el a pénzt, csupán arra kért, hogy hadd bérelhessen egy kis házat a falu szélén. Én persze bérlet helyett vettem neki egyet. Hát ennyit Mári nénéről. Mit gondol, Mári valóban lábban felejtett gyermek? Lamartin összeszorította a száját és nem válaszolt. Mert ha válaszolt volna, mint tisztességes csendőrnek el kellett volna mondani az igazságot. Azt, hogy Mári néne nem lábban felejtett gyermek, még csak nem is erdei tündér. Mári néne más? Valószínűleg egy a kicsik közül. Gerard Lamartin hadnagy egy átvírasztott éjszaka után arra a megállapításra jutott, hogy alapvetően elszúrta az egészet. Rabja lett a rögeszmének, amitől pedig a főiskolán annyira óvták. Ez a rögeszme pedig úgy hangzott, hogy odakint a hegyek között kószának a kicsik, természetfeletti erővel felvértezve, és ők követték el a már ismert és még felderítetlen gyilkosságokat. De mi van akkor, ha a kicsik nem is léteznek? ha a polgármesternek és a sápadképű városi zsarunak van igaza, és a kicsik csak a mesék és a legendák világában élnek. Reggel, ahogy felébredt, elhatározta, új életet kezd. Csak abból indul ki, ami reális és megfogható. Ennek jegyében a hóna alá vágta a dobozt, ezt reálisnak és megfoghatónak ítélte, és besétált vele a borbélyhoz, ahol délelőttönként csak úgy pesgett az élet. Morris a fodrász dolgozott, beretvált, hajat vágott, a többiek pedig a szájtátiak, székeken kucorogtak és lyukat beszéltek egymás hasába. Cirka húsz percenként állt fel valaki és hozott a sarki sarkiboltból egy üveg vöröset, amelyet aztán testvériesen megosztottak egymás között. Délfelé már nem akadt olyan vakmerő vendég, aki be mert volna ülni Morris székébe, hogy felkérje egy borotválásra. Morisz keze ekkor már inkább csak a boros üveg markolására volt alkalmas. Meg is bojdult rendesen az élet, amikor a hadnagy belépett a boltba. Az üveget az egyik vendég reflex mozdulattal a szemétkosár mögé rejtette. Moris pedig óriási lendülettel vastag habot kent a legbárgyúbb ivó képére, mivel évek hosszú során átkísérletezte ki, hogy a borotva hab a vastagon kenik, képes elnyomni a borszagot. Ezt a praktikát szinte kizárólag akkor alkalmazták, ha Moris felesége nyitotta rájuk az ajtót. Lamartin észrevette az üveget a szemétkosár mögött, a borszag is ott keringett, forgott a levegőbe, ennek ellenére ügyet sem vetett rájuk. Nem facázott. egyenesen a dolgok közepébe vágva levette a cipődobozról a cetőt, és a tartósított és gipszbeöntött nyomot közepes méretű csattanás kíséretében lehajította előjük a pultra. A borotvák, hajszeszek és samponok közé. Majd belenézett a tükörbe, onnan egy komorképű, csinos csendőr hadnagy nézett vissza rá. Megvárta, amíg valamennyien köré gyűlnek, és összedugják a fejüket a nyom felett. Akkor feltette minden idők legfontosabb kérdését. Maguk szerint ez micsoda? Néhány másodpercnyi hallgatás után Moris szólalt meg, akit mint tulajdonost megilletett ez a jog. – Egy lábnyom. – Az bizony. – Helyeseltek többen is. – Ez egy lábnyom. – Kinek a lábnyoma? – tudakolta Lamartin. E – Egy gyereké. Vágta ki fontossága teljes tudatában Morisz. – Nem gyereké. – mondta megpödörgetve a bajuszát a fűszeres segédje. – Magának van gyereke? – kérdezte tőle csak úgy mellékesen a téglagyár éjjeli őre. Nincs. Húzta fel a vállát a fűszerességét. De én is voltam gyerek, tudom, hogy néz ki egy gyerek lábnyom. Na, hogy néz ki? Nem így. Ez valami más? Vagy régi a nyom? Talán megázott, és attól lett ilyen hosszúkás. Mégis csak gyerek lábnyom ez? Lamartin szándékosan nem szólt közbe. Hagyta hadrágják meg a lábnyomot. A kicsiké lesz az mondta ekkor Blier úr a teljüzem hivatalnoka. A hadnagy nagy a szemöldökét. Kicsik, azok meg mik? Aztán majdnem beleesett a borotva habba, mikor monsieur Blier kimutatott az ajtón, mintha csak a szemben lévő járdán várakozó tínídzs lányra mutatott volna. A cirkuszosok, ott táboroznak a kecskeszárv dombolygott a nagy réten. Csak az ő lábok nyoma lehet. Samartin azt hitte, elájul a méregtől. Napok óta nem eszik, nem alszik, vécére is csak nagy ritkán jut el, nem borotválkozik, minden gondolatát a kicsik foglalják le, és akkor tessék. Itt vannak tőle két-három kilométernyire, csak éppen senki nem szól neki, hogy hadd nagy úr, nyugodtan megborotválkozhat, bekaphat egy szendvicset, rácsüccsenhet az ülőkére. Nem kell a mesék birodalmába utaznia, ha a társalogni hajt velük. Csak kísétál a mezőre, és már is ott láthatja őket. A keserves hétszentségét neki. Lamartin elszámolt magában tízig. És amikor úgy érezte, nagyjából lecsillapodott, húzott magának egy széget, és leült a lányjal szemben az íróasztal másik oldalára. – Hogy van, Szofi? – kérdezte a lány, beesett arcára pillantva. Hm, – Köszönöm, jól. Lamártin letette a dobozt az asztal szélére, majd összekulcsolta az ujjait az ölébe. – Oda kint voltam, a fodrásznál – kezdte. A lány sóhajtott, és a cipős dobozra nézett. – Mi van benne? Hajszesz? – Nem, Szofi, mondta lágyan Lamartin, nem hajszesz van benne, nem is borotva hab. A lábnyom, az van benne. Szofi fejében ekkor gyúl csak világosság. Hát persze, a cipős dobozba csomagolta be a főnök a lábnyomot. Martin nyelt egyet, és továbbra is gyengéd és szeretetteljes maradt a hangja. – Mit gondol, miért vittem át a Borbé üzletbe a nyomot, Szofi? kérdezte a lánytól. Sophie idegesen megnyomkodta a szemét. Hát, én nem is tudom. Talán, hogy vágják körbe a széleid borotvával. Lamarty megingatta a fejét. Nem, Sophie, nem azért vittem át. Azért vittem át, mert egyetlen másodperc alatt elhagyta a hidegvére. Úgy elkezdett ordítani, mint a sakál. Miért nem mondta meg nekem? Miért nem mondta nekem senki meg? Miért néz mindenki hülyének? Miért néz engem hülyének, Szofi? A lány rémült emberet rá. A szája széle remegett a félelemtől. Én, én csak, én, én, én ne, nem is tudom. Akkor elmondom, ütött az asztalra le Martin. Átvittem a dobozt a Borbéhoz, Matthiashoz. Morisz, javította ki a lány. – Akkor, Morisz, tök mindegy. Megmutattam neki a nyomot. Mit gondol, mit mondta, kinek a nyoma? – Nem tudom, suttogta a lány. – Az enyém biztosan nem. Bakancsban voltam, és az enyém nagyobb is. – Nem magáról van szó, dühöngött Lamártin. – És nem is rólam. – Mondja, tudta maga, hogy kik tanyáznak a kecskeszarv mögött? A lány kétségbe esetten nézett Lamartin villogó szemébe. – Ott? – A cirkuszosok. – Milyen cirkuszosok? – Hát a liliputiak, Törpék. Törpe cirkuszosok. Lamártin Le lekapta a dobozról a tetőt, és behajította a sarokba. – Azt mondták a borbénál, hogy ez egy törpe cirkuszos nyoma. Miért nem mondta el ezt nekem, Szofi? Szofi a lábnyomra bámult, aztán bőgni kezdte. Lamartin kénytelen volt megvárni, amíg a lány kibőgi magát. Várakozás közben aztán történt valami, amiről később már otthon, egyedül, nemigen tudott számot adni. Mint a néhány perc kiesett volna az emlékezetéből. Arra riadt, hogy a lány félig az ölében ül, ő átkarolja és vigasztalja, miközben a könnyeit törölgeti a zsebkendőjével. Amikor magához tért, a lány ajka már csak század milliméternyire volt az ajkától, a lánykeble pedig éppen a tenyere közepén nyugodott. Hátratolta a székét és az ablakhoz húzódott vele. Sofi kinyitotta a szemét, majd mélyet, nagyon mélyet sóhajtott. Már jobban van? kérdezte lihegve a Mártin. Már jobban mondta a lány. Akkor meg kellene beszélnünk a cirkuszosokat. Egy pillanat, had, had nagyúr, nyögte a lány. Azonnal visszajövök. Mire visszajött, már nem látszott felindultság az arcán. A szeme is nyugodtabban csillogott, mintha valaki elhúzta volna előle a bánat szürke függönyét. Figyeljen ide, Szofi, mondta a közben úgy szintén magához tért Lamartint. Szólnia kellett volna nekem, hogy nem csak mesebeli kicsik járnak odakint, hanem valódiak is. Teljesen megfeledkeztem róluk, mentegetődzött a lány. Ők szerintem teljesen ártalmatlanok, nem ártanak a légynek sem. Azért szólnia kellett volna, mióta táboroznak a réten. A lány megcsóválta a fejét. Nem is tudom pontosan. Amikor gyerek voltam, már ott éltek, de csak télen laknak ott. Nyaranta felszedik a sátorfájukat és mennek, amerre látnak. Néha a kocsiaik egy részét is ott hagyják. Egyszer régen a polgármester engedélyezte nekik a réten való letelepedést. Azóta mindig visszatérnek a kecske szarv mögé. – Hányan vannak összesen? – kérdezte Lamartin, megsimogatva a homlokát. – Legalább harmincan – mondta a lány. – Kérdezzem meg a polgármesteri hivataltól? – Lamártin nem válaszolt. Egyre csak a lány szavai zsongtak a fülébe. – Szerintem teljesen ártalmatlanok, nem ártanak a lénynek sem, nem ártanak a légynek sem, nem ártanak a légynek sem. – Valóban nem ártanak?